What about you know so the, east, so all to the west. She's a gal love, love and boom, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful, color no Hola, mol bona tarda a tots els oients el de Ràdio Primavera, en el, el 88.5 de la FM. Avui fem el programa de ràdio Els nens de Primavera. La Maria, el Joel, la Rocío i jo Matei el Sergi. Avui en viu i en directe farem una entrevista al mestre tutor de sisè, el Joan. Li farem preguntes diferents que tracten tant sobre la seva vida professional com personal. Bona tarda, Joan, i benvingut al nostre programa. Bona tarda, guapíssims! Quants anys tens? Tinc 24 anys. On vas néixer? Vaig néixer a Badalona. Quin dia és el teu aniversari? Doncs el meu aniversari és el 21 de maig. Com han anat les vacances? Les vacances han anat, com sempre, de meravella. Què t'han portat els reis i el pare Noel? Doncs m'han portat una cosa que havia demanat i a més m'ha fet molta il·lusió, una taula de snowboard. T'agrada practicar esport? M'encanta l'esport, soc un esportista de primera, faig bicicleta, faig natació, faig snowboard, moltes més coses. Quin esport practiques? Doncs a l'estiu faig bicicleta de muntanya per les, la serralada de Marina i a l'hivern doncs agafo la meva taula de snowboard i me'n vaig a la Molina. Has anat a la neu? Ui, un munt de vegades. T'agrada esquiar? No m'agrada, no. M'encanta. Ells comporten és el nen de sisè. Què fas amb ells? Doncs els nens i nenes de sisè es comporten... De vegades bé i de vegades es podrien millorar. I amb ells don's faig matemàtiques, faig llengua, fem plàstica, teatre i més coses. Quan temps fa que et aquí? Don's sóc aquí des del setembre d'aquest curs. Ta crada treballar al cole. M'agrada molt estar aquests nens i nenes tan guapos. Has treballat en moltes escoles? Doncs he treballat en una escola de Santa Coloma que està molt a prop d'aquí, que es diu el Sagrada Família. I a Badalona també, un parell d'anyets. Quantes? Doncs en total a cinc escoles. T'agrada la teva feina? M'agrada molt perquè, tot i que és una feina que es treballa, tu passes molt bé amb els nens. Veus com creixen i com aprenen moltes coses. Has treballat en altres tipus de feina? Ui, ui, ui! Vaig treballar a l'Ikea. Sí, sí, a l'Ikea de Badalona. Durant un temps, mentre s'estudiava la carrera de mestre. Et consideres un bon mestre... Considero que a la nostra feina sempre podem anar millorant i per això m'agrada molt tota la meva experiència com a mestre perquè a cada escola on he estat he après coses noves. Tens molts amics? Ui, en tinc uns quants, sí, i els veig molt. Què t'agrada fer amb ells? Doncs m'agrada sortir amb ells a aprendre alguna cosa, a fer esport, a parlar i xerrar... Quin color i nombre és el teu preferit. M'agrada molt el color verd, perquè és el color de la natura, i el meu número favorit és el 10. T'agrada el futbol de, de quin equip? Eps. A mi el futbol m'agrada jugar, no tant com veure'l, i sóc del Barça. <totipos> Els animals? Sí, m'agraden molt. Tens alguna casa? Sí, tinc un gos. Un gos molt petit i de color marró. T'agrada la música? Ui, sí que m'agrada molt, sí. De què tipus escoltes? Doncs escolto música molt variada, però sobretot el rock and roll. Quin és l'últim llibre que has llegit. L'últim llibre que he llegit es diu L'Oràculo de la Luna i és molt maco, us el recomano. T'agrada veure a la tele? De tant en tant, algun programa que fan interessant, un quin, documental... Quin és el teu programa preferit? Els uh, protegidos m'agraden molt. Saps cantar? Sé cantar també que quan canto plou. Es pot fer si em sentiu? Ui, què voleu que plogui? Vale, doncs plourà. Figaro, Figaro! Bé, ja sabem moltes coses sobre el Joan i és a... encantat fer aquest programa amb ell i tots vosaltres. Però ve la l'hora d'acomiadar-se. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres fer aquest programa. Moltes gràcies per tot, Joan. Gràcies a vosaltres, nois. Si vos estar la primera, escolta, Ràdio Primavera. Ràdio Primavera. No this word new Draw to the east, draw to the west She's a